Vrienden, hartelik goeiemorgen op hierdie sondag 9 augustus. Dis vrouwedag, dis lang naweek, maandag die tiende is vakantiedag en dalk is daar van jylle wat so'n bykie wegbreek vir hierdie lang naweek. Binnen provinsiegrense is dit nou toelaatbaar so indien jy so'n bykie weggebreek het, saam met jou gesin of uh, saam met jou familiekie geniet het, mag jy die naweek um, lekker geniet en somme goeie tye beleef. Ek gaan een prentjie daar op die skerm vir jou weis wat ek wil hee jy so bykie moet oornadink. Ek gaan om so 10 of 20 secondes daar hou so dat jy so bykie kan dink wat word in jou opgeroep wat sy emoties waan dink jy, wat sy herinneringe is daar, kom ons geen geleentheid om die prentjie so bykie te bestudeer. as jy vanuit die negatieve hoek na die prentjie kyk, dan is daar natuurlijke klomp slechte herinneringen wat opkom, van mense wat jou nie steek gelaat het, mense wat jou gedrop het, mense wat jou vertrouwe geskend het, mense op wie jy nie kan reken nie, maar dis die een kant, as ons vanuit die positieve hoek na die prentjie kyk, dan is daar ook een ander kant wat waar is, dat daar wonderlijke mense in die wereld is, op wie jy kan reken in staat maak. En op die vrouwedag, wil ek waag om te sê, is daar in amal van ons gelewe, ergens vrou, wat, betrouwbaar is, wat vertrouw kan word, op wie jy kan staat maak, en wat my lewe kom bles, en kom seen. So, kom ons denk vir een oomlik ook aan die vrouwens, vooral op vrouwedag, op wie jy kan vertrouw, en wat een steenpilaar is in die daar waar ons lewe. Ek wil vanochtend begin dier saam te bid, een gebed, wat geskrywe is vir die vrouwedag, waar ons dan vooral vir die vrouwens in ons lewens baie baie dankie sê, dat die Heere hulle ook gebruik om juist vir ons uh, tot een sien te kan wees. Kom ons bid sam. Heere, ons het allemaal groot geword aan moeders knie. Daarom is het so vreemd dat ons wat soveel moederliefde ontvang het, vrouwem in achtend en onrechtmatig behandel. Ons het glad wetgeving nodig om gelijkheid te verseker en een kultuur van rechtstelling om vrouwe hulle rechtmatige plek te gee, Jere, help ons toch om alle mense na waarde te skat. Bewaar ons van herhalende typerings van mense en diskriminerende maniere van praat, vooral tenor vrouwens. Waar ons daarvan om menswees sommer gelijk te stel aan hoe ons is. En daarom, amal wat nie so is nie, as minder werd te ach, Help ons om ruimte te laat vir die andersheid van ander. Help ons om die verskil tussen geslachte en die groot verskydenheid onder mense nie as een bedreiging te sien nie, maar as een verreiking. Jere, dit is ons gebed op hierdie dag, maar daarmee saam wil ons ook ons lof en ons dank en ons aanbidding aan die kom toebring. Ons gaan dit ook nou sing met een lied maar in ons gebed, jyre, wil ons ook vir jy kom loof en prijs. Wil ons ook kom bid, as ons net al gaan lees, dat jy die woord vir ons sal oopmaak, so ons kan hoor, wat op jy hart is. Ons bid het, in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ek het hy vermoede, dat die Annemie loop so so'n bykie rond die naweek. Want ek het gehoor, sy daar op die strand gaan draai, tis die rotse, om te gaan visse vang om vir ons 'n boodskap te hê vandag. So ja, ons vra ons vonk maatjies om nader te skyf en dan luister ons graag net aan die Anemi as sy vir ons vertel van ja, miskien moet ek nou nie te veel uh, sê nie, die app uit die mou uit laat nie. Kom ons kyk wat aan die Anemi vir ons vertel. Hallo julle. Ek is hierdie week op Jongensfontein. En ons is elke dag hier op die rotse bezig om klipvisies te vang en om som in die boeliekies rond te speel en te kyk wat ons alles kan kry. En vir oogend het Daniel en Willem van my hierdie klipvisie gevang. Kan jy laat hom sien. En dit het my laat dink, dat hierdie visie het recht rondom hom water. Woe om, onder hom, langs hom. En is dit nie precies, hoe liewe Jesus vir ons is nie hy is ook rond om ons, hy is op die heeltyd by ons. As ek hierdie vissie nou uit die water uit gaan haal en op die rots neerzit, dan gaan hy nie kan lewe nie, wat hy die water nodig. Net so het ons vir Jesus nodig. En Jesus sê in Psalm 139 vers 5, ek omsluit jylle van alle kante. Wat betekend dit? Dit betekend Jesus is die heeltyd by ons. Net soos hierdie visie in die water is, en water rondom hom het, het ons vir Jesus rondom ons. Lieve Jesus is boe jou, om jou te beskerm. Hy onder jou, om jou te dra En hys langs jou, om jou elke oomlik, jou handkie te vat, en saam met jou te stap. Moikies, hierdie week, of jylle net onthou, jy is nooit alleen nie. Jesus is by jou. Lieve Jesus, Vandaag is ons so dankbaar om 'n Himmelse Papa te hee, wat altyd by ons is. Soos een visie wat omring word dier water, is u elke oomlik by ons en omring u ons met u liefde. Dank u, laat u so goed is vir ons en laat ons vir u so belangrik is. Amen. Ons lees uit Matthäus 17 daarvan 'n vers 14. Toe hulle weer by die mense kom, het die man voor hom gekniel, en gesê, Jere, ontverm jy toch oor my sien, want hy is geestlik versteerd, en hy lei verskrikkelijk. Hy val dikwels in die vier, en dikwels in die water. Ek het hom al na die disciples toegebring, en hulle kon hom nie gezond maak nie. Ongelovige en ontaardige slag, Het Jezus gesê, hoe lang moet ek nog saam met julle wees, hoe lang moet ek julle nog verdra, bring hom hier vir my. Jezus het die duivel skerp aangespreek en die duiwel het van die seen af weggegan, vandaar die oomlik af het die seen gezond geword. Die disciples het toe alleen na Jezus toe gekom en gevra, waarom kon ons om nie uitdruif nie? Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar die geloof het so groot soos 'n mosterd saaikie sal jylle vir hierdie berg sê, gaan staan daar eenkant, en hy sal gaan staan. Niks sal vir jylle onmoendlik wees nie. Vrienden, ons thema van ochend is in die steek gelaat. En ja, ons het begin met die prentjie, en ek glo dat die klomp van jylle dalk in herinnering geroep het, hoe dat jylle uh, ergens in die verlede in die steek gelaat is. Maar aan die andere kant het ons mekaar ook herinner, dalk is ons juis Aan herinner aan mense wat getrouw was, betrouwbaar was, by ons gestaan het dier dik Ek het toe sommige wonder, sal iemand dit ook van die kerk kan sê? Julle het my in die steek gelaat. En ek sidder eindelijk by die gedachte, dat iemand dit van die kerk sal sê. Julle het my in die steek gelaat. Ek lees die afloope week in die korant, daar op netwerk 24, van 'n berug van um, ‘n maatskapie, wat op een van die bekende radiostasies geadverteer het. Um, sy focus mark was vooral pensionarisse om geld te belee, tot soveel as 2 en selfs 3% rente per maand, wat beloofd is. En hierdie bezigheid het elke dag begin met skrifleesing in gebed, en dan lui die artikel in die korant, en toe raak hulle geld op. En by nadere onderzoek het het gebleik, dat het eindelijk maar een soort van een pyramideskema is. En daarom het een klomp pensionarisse, omdat, die geer van godsdienstigheid oor hierdie maatskapie gehang het, die mense vertrou, met een klomp geld, net om grievelik te leergesteld te word, en duisende en honderde duisende rande sy skare te lei. Nou, weet ons dat ons dikwels vir mekaar sê, jou dade spreek harder as jou woorde, Jou dade praat so hard, dat ek nie jou woorde kan hoor nie. En die woord wat ons daarvoor gebruik, is skynheiligheid. En dis nogal die een ding wat mense baie gauw afsit van die kerk. Dis die een ding wat maak dat mense kritisch is oor die kerk en somtijds ook kritisch raak oor God. As Kerkmense, ek en jy, een ding sê en een ander een doen. So het mense in Jesus' tyd ook al oor die formele kerk gevoel. Dat mense gedink het, maar ja, die kerk laat ons in die steek. Die kerk is skynbaar onmachtig om iets te doen aan die gebrokenheid van hierdie wereld, die stikkendheid, die seer, die siekheid van hierdie wereld. En is asof ons lees in hierdie gedeelte wat ons um, oordink vandag, dat het amper so soort van ingelees word, dat hierdie paas sê, as ons net voorbij die mense kan kom wat Jesus so toestaan, as ons net voorbij die kerkelike fasade kan kom, as ons net by dit alles kan voorbij kom, om by Jesus self uit te kom, om vir Jesus self te staan, en hom in die oor te kan kyk, dan sal het alreid wees, maar as ek klomp mense wat het vir my moeilik maak, om by Jesus uit te kom, want is mense, wat alkskynheilig is, of wie sy woorde en dade, nie moet mekaar oor een stem nie. En hierdie gevoel, dink ek, word vooral versterk ook in die tyd waar ons leef. Mense voel nogal in die steek gelaat. Op politieke front is daar klomp mense wat voel, maar, maar wie kyk na ons belange? Um, die politieke leiders kyk nie na mensense belange nie, hulle is geïnteresseerd in hulle eie belange. Die ekonomie is bezig om ons te faal, die, die leiders met die regulaties rondom COVID-19, wat baie keer irrationeel is, is bezig om die ekonomie dood te maak, en die ekonomie is bezig om in diee te stort. die werksomgeving is bezig om zwaar te kry, mense verloor hulle werk, werkloosheid begin toeneem. Dienstlevering, deselde dat ons nog ergens in hierdie land van ons een misbaliteit kry, wat rechtig daarop uit is om dienst te lever. En as ons oorals in die steek gelaat word, dan moet het toch net nie by die kerk ook gebeur nie. Dit moet toch net nie gebeur, dat ook gelovig is, my in die steek laat, dat ek my vertrouwe op mense plaas, op gelovig is plaas, en hulle stel my te leer nie. Misschien is dit wat hierdie desperate pa van Matthäus 17 moes ervaar het. Sy kind is in ‘n panarie, hy noem sy kind is geestlik versteerd, ons lei af dat hy dalk boze geest noem het, Een soort van 'n vallende siekte, want dan is hy in die water, en dan is hy in die vier, hy slinge rond. Het is ernstige siekte. En hierdie pa soek desperaat hulp. En waantoor gaan hy? Hy gaan na die kerk toe. Hy soek hulp by Jesus' disciples. Trouwens, dis die mense aan wie Jesus die macht gegeet om boze geeste uit te dryf. Maar helaas, hulle krij niks reg nie. Hulle laat die wereld met sy nood in die steek. Gelukkig kom die wereld hierdie keer by die disciples verby. En die pa kom by Jesus uit. En hy weis te leergesteld na Jesus' disciples. Hulle kon hom nie gezond maak nie. Die pa voel heel waarschijnlik in die steek gelaad dier die kerk. Het is amper asof hy voel dat hierdie disciples net moet pad gee dat hy direct by Jesus kan uitkom. Hy is in die pad. En dan as hy by Jesus kom dan het Jesus gesprek met hierdie pa en hy spreek een enkele woord en die kind is gezond. To ek hierdie verhaal lees, toe wonder ek, is het nie so dat ons ook dikwels in die pad staan van ander mense nie? Dat in die manier waarop ek en jy as gelovig optree, praat en doen, betekker is daar teenstrijdigheid dis in die twee, dat mense teleergesteld is in die kerk. ek het toch een vermoede as ons hierdie teks lees dat daar vir ons twee perspektieve is wat belangrik is en die eerste een is ons kan somtijds in die pad staan van mense as ons wat doen as ons te min praat oor die rol wat die kerk toch nog speel in ons dag. Wanneer ons nie met geloofsoe kyk na dit wat in en om geloofig is aan die gebeur is nie. Want as ons moet geloofsoe kyk, sal ons verstom staan oor wat aan die gebeur is in ons wereld en waar die kerke verskil maak. Maar ons kies om nie dit raak te sê nie, Ons kies om nie die hoopvolle stories te vertel nie. Ons verkies om nie opbouwende gesprekke by ons braaifleis vieren en in ons gesprekke met mekaar te heen nie. Ons kies om, soos wat die media ons voer, te focus op die negativiteit. En miskien moet ons juist begin om vir mekaar geloof te vertel. Te vertel waar ek Godse hand raak sien in hierdie lewe, in hierdie wereld, in hierdie tyd van, van die pandemie, waar ons die wonderwerke sien, en dit met mekaar begin deel. Ek staan in die pad van mense, wat by Jesus wil uitkom, as ek net focus op die negatieve, as ek met my gewone oog vastkyk, teen die ooglopende, en nie raak sien, wat God aan die doen is, in ons wereld nie. Voor jou wat daar voor die skerm sit, of jy nou by Oud-Nikoland gemeente betrokke is, of waar jy ook al betrokke is, maak dat net jou oor oop, jou geloofsoor, en begin ontdek, waar God nie net in jou leven nie, maar in ander rondom se leven, aan die werk is. Die tweede perspektief, die vraag van die disciples was, maar, maar hoekom is ons so machteloos? Hoekom kon ons nie die duivels uitgedryf het nie? En Jesus antwoord is veel seggend. Omdat julle geloof te klein is. Dit verseker ek vir julle, as julle geloof maar so groot was soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: "Gaan staan daar aan kant," en hy sal gaan. Niksal vir julle onmoontlik wees nie. Wow. Ons het baie berge wat ons sou wou verskyf. Op 'n persoonlijke vlak, wat definitief ook in ons land en in die wereld. In ons eie geloofslevens, is daar berge wat op verkeerde plekken staan, wat ons weet sal moet skywe. So, wat is die probleem? Hoekom skywe dit nie? Jesus sê, hele kleine geloof, dis die probleem. Nou wat is klein geloof? Klein geloof is anders as ongeloof. Ongeloof is om God nie te ken nie, dis om nie met God rekening te hou nie. Klein geloof daarenteen is om God te ken, maar om te min van om te verwag. Ek dink aan die fliek van 'n hele klompe jare terug, Honey I Shrunk the Kids. Ek en jy as kerkmens doen dit dikwels. Op 'n vreemde manier verklein ons God. Ons schrink om. Ons schrink vir God so hy klein is, so ons om kan, kan manipuleer en kan rondra wat ons wil waar ek eindelijk dan die God word en hy na my pijpe daans. Een miniatiergooikie kaboutergooikie. God wat nie veel kracht of liefde of genade het nie. En dan staan ek in die pad omdat ek te min verwacht van God, te klein dink oor God. En mense raak teleergesteld in die kerk. My vriend, telk is jy ook skuldig soos ek van ochend wat ek te klein oor God dink, te klein van God verwag, en in my taal, en in my optrede, so handel, dat mense wonder, of God enigszins, tot iets in staat is. En daarom wil ek jou uitnooi van ochend, om saam met my die vraag te beantwoord, staan ek en jy nie dalk in die pad nie? Staan ek en jy nie dalk in die pad, dier die geloofstories te versoig, van waar God aan die werk is, in die wereld nie? En twee, dat ek en jy te min verwacht van God, te klein denk oor God, God gerediseer het, tot een klein mini mi wat tot niks in staat is nie. Ek wil anders wees. Ek wil nie in die pad staan van mense, om by God uit te kom nie. En daarom wil ek van ochend, met die genade van die Heere kies, om te sê, Heere, help my om hoopstories te vertel, om met geloofs oor, hand raak te sien daar buitenkant, en help my om alles van hy te verwag, en te weet, dat vir God is niks onmoendlik nie. Ons het ‘n paar weke teruggesê, if God shows up, the impossible becomes possible. Mag mense, as hulle na jou en my leven kyk, nie voel ons staan in die pad, om by Jesus uit te kom nie. Maar mag ek en jy juis vir mense help om dier ons positiviteit en dier ons, ons leef in die teenwoordigheid van hierdie almachtige God vir wie niks onmoendlik is nie, dat ons mense sal saamneem, sal meesleer om soos ons alles van God te verwag. Amen.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 het opgedag. En hy steeds by jou. Van nou af, tot in die Amen.